pois xa estamos pois xa carón a última hora, eh? Bueno, sí, quedenos quedémonos un ganaquiño, non? Si, sí, quedémonos un ganaquiño de 20 minutos. Estamos falando ah, de música. Si, sí, estamos. E esta, esta que estábamos escoitando antes era pertenecia a Os o... Miñotos, Os Miñotos. Si, sí. e que nos mandaron o seu último disco que Pois sí. nada, fai nada. Chegou Calentinho, isto está calentinho. Vale. Eh? Enda, enda, enda sabe a forro, non? Sabes que Cristina Pacto tamén mm, ten un que hai un falamos del que era o de mm, eh, Rústica. Exactamente, Rústica. Bueno, e hai outra muller. A nosa Seibane. Tamén. Cid pois bueno, pois pues teremos que acostumbrar, bueno, tenemos que traballar sobre iso para poder darlle a coñecer a todos os nososuintes cousas interesantísimas con respecto con respecto a, a música galega. Mira, vamos a escoitar unha cousa que nos enviaron. Si. Sí. Que si. Sí? Vamos a ver. Como se titula? Con xe iso dos ordenadores. Eh, o aman ou a máquina. Venga, iso dos ordenadores ou sí. sí. Vamos a. Con xe iso dos ordenadores, o WhatsApp. O WhatsApp. Va... Uh, sí. e que sei, há tantas trapalhadas que eu, na verdade, já não sei onde vamos a chegar, tanta modernidade. Isto já não está feito para nós. No, a nossa idade passou a história para essas coisas. Queremos que te? nos aprendam também. Eu creio que agora a gente tem os móveis não mais que para lixar. Antes, nós íbamos á festa. Onde oh... sí, que... A... A... Que... A... quedábamos para quedar con o mozo? Non, ven, ven jueves. Cando venían, pitaban así no, no portal, ou así, unha contraseña. E agora falam polo móvel. Agora, ¿no? os chavales andan eh, co ordenador? E andan todo o día? Ah, co ordenador, co teléfono. Que a mitad deles xa teñen... Xente, van a criar che, porque non máis que estaban no a arraca, arraca. Está co aquilo, taque, taque, taque, taque. A darlle, taque, taque, taque. Ai, por dedos. Dios. Taca, eh, que é, diz que ke esta unha enfermedad, que é. Vese que si sí, tamén oi, né? Por Jesus, dos dedos. O seu tamén oi. Pero bueno, pues, Isto ainda ainda <todos> que da ainda dar que falar. Tan tamo modernizar, tan Isto não vai mais. É, não vai mais, sim, senhora. Eu não ah, é mais que uso para chamar algum sítio ou assim, para o resto, nada, nada. Nem mando whatsapp, nem ando a, com a máquina a dar dedos para arriba e para baixo, <risos> nem a passar os dedos de um lado para o outro. É como xa não pode mover muito. Porque... Xa os tenho dormidos. Mira, te espero en tal sitio. Mandan un WhatsApp de esos. Y ah, pues, eh, dije, te que, mira, te espero en tal, en tal sitio. A tal hora... Eso, entonces, decíamos antes. Ay, Dios no Dios teníamos mío. nada de eso, mi hija. Y ahora todo es una modernidad. Ay, todo es moderno. Todo... Ay, mi madre. No sé dónde vamos eh, a ir. Yo no sé esa parte. Yo no puedo, decir, yo no puedo decirle nada porque... Hombre. Se ha atrapalado, sabe más que no. É a juventude que, que nos para, que nos para a juventude, que nos para a Ai, que non se espera, Malita. Os pais xa non roberto, xa non mandan nada, xa mandan solo, non me esquece. Eu non teño ni idea de ceigo, ni nada. Eu olho falar, non sei. Se vou atrasar. Como non me expliques? A ver, Malita, eu non entendo disso de descargar películas, a se ti sabes porque... Eu, Ai, eu si. Xa estou atrasada eu, en todo. Tenho, tenho cada descarga a mi madrinha. Eu. Non te dixo que non sei, non máis que chamar, é máis, cando chaman, contestar. Non sei mandado. Ai, ai, que dúas burras, tamo xa loco. Ai, le Pero le... ti estás máis adelantada que mi. Ni... Malita, ah. tu sabes ¿Quién? o que é ombro? Eu non, eu non sei. Marita, <risas> ti <Tien dicho> Marita. <risas> bueno, escoita. Isto foi unha cosa que nos mandaron desde Galicia. Bueno, que, que, que todos os nosoentes, todos que queiran, poden puñerse en... En internet hay una página, hay un link que, que pueden en coller vamos a colgalo precisamente na nosa páxina e sí. no noso Facebook para, para que poidan para que xente polo, poida hm mm, mm, marcalo e poder eh, eh, porque é eh, eh, un, unha pequena curta onde se ven as dúas muller no lavadeiro tendo esta charla. Sabes como lle chama o lavadeiro? Mhm. Iso é anti eh, eso, eh, eso, si era antes ou que era. Oxe, o lecturas, o hola, é <risa> todo eso É claro, claro, claro. eh, sí, sí, onde sí. se contaba todo. Unha sí, sí, das mulleres puñan os homes negros e despois nas, eh, na reculleita os, ah, os homes puñan negras as mulleres per pues si, pero, sí, pero nun, nun, O lavadeiro era precisamente onde se topaban do, todas as mulleres ali sí. con, con, xuntamente para poder falar desas de, de cousas interesantes que, que pasaban no día eh, en o pobo eh, a veces na cidade no alde, eh, en Vamos a escutar outra peza de música dos miñotos sí. Calche cal, cal, parece a ti que nos vaya Pois pues mira, quizá ese número Vamos a escutar a número a, a ver, mira Vamos a escuitar la número 5. Número chota para Rume, eh, Ram, Xota para Ramiro. Muy bien. Pois moi ben, cando faltan te minutinhos para rematar a as dúas oriñas de lingua galega aquí en, en Galegos Novais, en Radio Samboy, no 89.4 da FM. E me parece que tiña xa que foi o día de Rosalía. Eso é, como nos... Eh... además fa... pertenecemos a unha asociación que se chama Rosalía de Castro. Claro, eu quería pois eso, eh sumarme xunto co, co cos demais, pois que celebraron o día de Rosalía, que é o, o día bueno, que que queren establecelo precisamente como o día internacional de Rosalía de Castro, pois Bueno, unha anaquiño de... Algúnha, calche parece a ti que, se, que, pues, que podíamos... Pois a, a que ti queira será ben vida. Eu, eu non son tan declamador como outros, pero bueno... Bueno, si, cada un faio o que pode. A miña aportación pequeniña para que todos os que queiran participar neste día de Rosaria, pois pues, si o noso amigo Fernando nos pon algo de música de fondo, son capaz de lerche algunha. Bueno, pois pues que nos vaya preparando por aí algo de música de fondo, que se axe a Itadiña. Ah, en fin Que si che poidamos pare, Si te parece como é eh, un repoludo gaiteiro si, te, ah, ten un... Algo de, eh, sí. si ten algo de música De, gaiteiro, de gaita, Pois poñamos Rosalía de Castro escribía así Por o menos Eu trato de darlle o empaque Que se poida, pero a verdade é que dice así Un repoludo gaiteiro De pano se dan vestido Como un príncipe cumprido Cariñose falangueiro Ante os mozos o primeiro, en as cidades sin par, tiña costumen cantar alá pola mañanciña. Con esta miña gaitiña, as nenas e iden engañar sempre pola vida. Entraba con aquel de señorío, sempre con poxante brío, co tambor se acompasaba. E si na gaita sopraba, era tan doce soprar que ben fixeran cantar aló pola mañanciña. Con esta miña gaitiña as nenas se i de engañar. Todas por el reloucaban, todas por el se morrían. Se o tiñan cerca sorrían, se o tiñan longe choraban. Mal pecado, non coidaban que caquel seu florear tiña costume encantar alopo la mañanziña. Con esta miña gaitiña as nenas se i de engañar. Camiño da romería, debaixo dunha figueira, canta, meniña solteira, querote, lle repetía. E el que gaita respondía, por a todas embaucar, pois ben fixera fixeran cantar alopo la mañanciña. con esta miña gaitiña as nenas e i de Elas loquiñas bailaban e por xunta del cor corrían cegas, cegas que non vían as espiñas que as cercaban. Probes palomas buscaban A luz que as iba queimar Pois que el soupera cantar Aló pola mañanciña. O son da miña gaitiña As nenas eide engañar Nas festas canto contento Canta risa nas fiadas Todas, todas namoradas Deronlle o seu pensamento Y el que de amores sedento Quixo a todas engañar Cando as ben dispois chorar Cantaban as mañanciñas non sean elas toliñas, non veñan o meu tocar. Moi ben, queda, es que Aí queda. Aí queda un anaquinho pois do día de Roselía de Castro. Celebrando precisamente esa festa. Exactamente, de Salida, ¿no? os cento sí. cincuenta e oito, eh, no, 53 anos. Bueno, xa miraremos. Disposito. Exactamente, eso, no, eso. pero bueno, de todos os xeitos, aí vai. Para a nosa aportación a ese eh, día de Rosalía E eu queria saludar nestos intres tamén Que eu sei que nos estarán escoitando Como é eh, Eduardo Gómez ben. Carlos Alonso Alonso Calderón A senhora Emilia que nos chamou outro día E a ver se volve a chamar a nosa amiga Segunda Fernández Que é da túa zona, non? Si, é da zona de Porelín si, si, Ela é da Fonsagrada e eu son de Navia bueno, Pero estamos pues, todos nun grupo Dedicámoslle unha peza? Vamos dedicarlle unha peza Eh, por exemplo, pois vamos dedicalles a número 6, que é o, o primeiro sono de os miñotos, que é dos miñotos. Bueno pois, con esta música o primeiro soño, sí. o primeiro sono de mi, dueos miñotos. Pois nos vamos... en sí. darlles gracias a Fernando por acompañarnos esta segunda hora. E tamén, como non, a todos os ointes A señora Segunda Fernández Que tamén nos chamou mm -hmm. eh, En fin eh... Que no tinterio moitas cousas eh? sí. Falar de Esperando a Fiz Falar de outra peça de, de música bueno, Outro CD que tamén acaba de salir Cantos que veñen de longe Que recuperan e ir a Vilas, etc, etc. A semana que ven pois Continuaremos eh, A semana que ven, máis e mellor Que será imposible Pero bueno, así que amigas e sí, amigos pois un biquiño moi forte e se nos queren volver a a, a escuitar o domingo de 1 a 3 da tarde. Ven. Bicos e ata a semana que ven Moitas graciñas.